Capitolul 22. Orfeu, Pitagora și noua eschatologie 180. Miturile lui Orfeu. Citarăd și întămăietor de inițiere. Pare imposibil să se poată scrie despre orfeu și orfism fără a irita o mulțime de savanți, fie pe scepticii și raționaliștii care minimalizează importanța orfismului în istoria spiritualității grecești, fie pe admiratorii și entuziaști care îl socotesc o mișcare de un răsunet considerabil. Nota 1. Chiar în chipul de valorizare a surselor se deosebesc aceste două categorii. Certicii sublinează sărăcia documentelor și data lor târzie, ceilalți consideră că nu trebuia să confundăm data redactării unui document cu vechima conținutului său, că prin urmare, utilizând cu spiritul critic de rigoare toate mărturiile valabile, suntem în stare să sesizăm mesajul esențial al orfismului. Această tensiune dintre două metodologii corespunde unei opoziții filozofice mai profunde, atestate în Grecia încă din secolul al VI-lea și sesizabilă chiar în zilele noastre. Orfeu și orfismul constituie prin excelență unul din subiectele care declanșează aproape automat pasiunile polemice. Închei nota. Analiza izboarelor ne permite să deosebim două grupuri de realități religioase. 1. Midurile și tradițiile fabuloase în legătură cu Orfeu. 2. Ideile și credințele, obiceiurile, considerate orfice. Citaredul este menționat pentru prima oară în secolul al VI-lea de poetul Ibikos din Regium, care vorbește despre Orfeu cel renumit. Citared se scrie c -i -t -h -a -r -e d Pentru Pindar, el este cântărețul din Formings, tatăl melodioaselor cântece. Eschil îl evocă pe cel care farme natura întreagă cu farmecele sale. El este numit în mod expres și figurat de o metopă din secolul al VI-lea, aparținând dezaurului sig din Delphi, E înfățișat la bordul unei corăbii cu lira în mâini. Secolul al V-lea, iconografia lui Orfeu se îmbogățește continuu. Îl vedem cântând din lira și înconjurat de păsări, fiare sau de credincioșii traci. Îl vedem sfâșiat în bucăți de menade sau în hades împreună cu alte divinități. Tot din secolul al V-lea datează primele aluzii la coborârea sa în infern, pentru a o scoate pe Euridice. El dă greș pentru că întoarce prea devreme capul puller pentru că puterile infernului se opun întreprinderii sale. Nota 2 El nu îndrăsnea să moară din dragoste ca acesta ci voia să pătrundă de viu în Hades. De aceea, ei, zeii, l-au pedepsit făcându-l să-și piardă viața de mâna femeilor. Închei nota Legenda a arată trăind în Tracia, cu o generație înaintea lui Homer, dar pe ceramica din secolul al V-lea, el este reprezentat tot în veșmintea grecești, îmblânzind cu muzica sa fiarele și barbari. Orfeu și-a aflat moartea în Tracia. Potrivind dramei pierdute a lui Eschil, Basarizi, Orfeu urca în fiecare dimineață pe muntele Pangaios ca să se închine soarelui, identificat cu Apolon. Iritat, s a trimis împotriva lui menadele, Citaredul a fost sfârșiat și mădularele sale împrăștiate. Nota 3. Muzele îi culeg mădularele și le îngroape la Leibertria, pe muntele Olimp. Mm -hmm. Închei nota. Capul lui a zvârlit în Hebron, a plutit cântând până în Lesbos. Culescu cu Evlavie, el a slujit apoi de oracol. Vom avea prilejul să găsim alte aluzii la Orfeu în literatura secolelor 6 și 5 înaintea erei noastre. Să observăm pentru moment că prestigiul lui Orfeu și episoadele cele mai de seamă ale biografiei sale reamintesc în mod ciudat de practicile șamanice. Ca și șamanii, el e vindecător și cântăret, el farmecă și stăpânește fiarele sălbatice, el coboare în infern ca să o scoată pe Euridice. Capul său e păstrat și servește de oracol, tot așa cum în secolul al XIX-lea încă este cazul cu craniile șamanilor Iucagiri. Toate aceste elemente sunt arhaice și contrastează cu spiritualitatea grecească din secolele 6-5. Nu cunoaștem însă protoistoria lor în Grecia antică, adică eventuala lor funcție mitico-religioasă, înainte de a fi fost integrate în legenda orfică. În plus, Orfeuie era în relație cu o serie de personaje fabuloase, precum Abaris, Aristeas, caracterizate de asemenea prin experiențe extatice de tip șamanic sau parașamanic. Toate acestea ar fi de ajuns ca să-l situeze pe cântărețul legendar înainte de Homer, așa cum ne spunea tradiția și cum repeta propaganda orfică. Puțin contează dacă această mitologie arhaizantă a fost în parte produsul unei revendicări suscitate, poate, de anumite resentimente. E posibil, într-adevăr, să discernem în spatele mitologiei dorința de a-l proiecta pe Orfeu în vremile miraculoase ale originilor și de a-l proclama prin urmare strămoșului Homer, mai vechi și mai venerabil, așadar, decât reprezentantul simbolul însuși al religiei oficiale. Important este faptul că s-au ales cu grijă elementele cele mai arhaice la care puteau avea acces grecii în secolul al VI-lea. Nota 4 Într-o vreme când populațiile barbare ale Traciei, chiar și sciții care nomadizau nordul Mării Negre, erau mai bine cunoscute. Închei nota Insistența cu care erau evocate locul șederii sale, cariera și moartea sa tragică în Tracia, corespund cu structura primordială a personajului. E de asemenea semnificativ că printre rarele coboriuri în infern, atestate în tradiția grecească, a lui Orfeu a devenit cea mai populară. Catabasa este legată de rituri inițiatice. Urcântărețul este foarte cunoscut ca întemeieturi de inițier și de mistere. După Euripida, el a arătat făclii misterelor de nerostit. Autorul lucrării împotriva lui Aristogiton afirma că Orfeu, citez, ne-a arătat cele mai sfinte inițieri, referindu-se probabil la misterele din Eleusis. În fine, raporturile sale cu Dionisos și Apollon confirmă reputația sa de întemeietor de mistere, căci e vorba de singuri zei greci al căror cult implica inițieri și extaz. Bineînțeles, extaze de tipuri diferite, ba chiar antagonice. Încă din Antichitate, aceste raporturi au dat naștere la controverse. Când Dionisos o scoate din infern pe mama lui, Semele, Diodor, remarcă analogia cu coborârea lui Orfeu în căutarea lui Euridice. Sfâșierea acestuia din urmă de către Menade poate fi de asemenea interpretată ca un ritual dionisiac, sparagmosul zăului întrupat într-un animal. Dar Orfeu este vestit mai ales ca un fidel prin excelență a lui Apollo. După o legendă, el era chiar fiul zeului și al nimfei Calliope. El își datorează moartea de sale pentru Apolon. Instrumentul muzical al lui Orfeu era lira apoloniană. Nota 5 Gărfri amintește un pasaj din Alcesta, pagina 578, în care Apolon nu e prezentat înconjurat de râși și lei și însoțit de căprioare care dansa la sunătele citarei sale. Închei nota În sfârșit, ca întâlnitor de inițieri, Orfeu acorda o mare importanță purificărilor și catarsisul era o tehnică specific apoloniană. Nota 6 Apolon reduce la tăcere oracolele preferate de Orfeu la lesbos, gest de gelozie a zeului sau incompatibilitate între două tehnici oraculare, cea șamanică și cea pitiană. Închei nota Sunt a reținut mai multe trăsături. 1. Deși numele și anumite aluzii din mit sunt atestate din secolul al VI-lea, Orfeu este un personaj religios de tip arhaic. Se poate ușor imagina că el a trăit înainte de Homer, înțelegând această expresie fie cronologic, fie geografic, adică într-o regiune barbară, încă neatinsă de valorile spirituale specific homerice. 2. Originea și preistoria sa ne scapă Dar Orfeu nu aparține fără îndoială tradiției homerice nici moștenirii mediteraneene. Relațiile lui cu traci sunt destul de enigmatice, deoarece, pe de o parte, el se comportă printre barbari ca un grec și, pe de altă parte, el se bucură de atribute magico-religioase preelenice, stăpânirea supra animalelor, catabasto de tip șamanic, etc. Morfologic, el se apropie de Zalmoxis și el, întemeitor de mistere prin intermediul unei catabase și erou civilizator al geților, acei traci care se cred nemuritori. 3. Orfeu este prezentat ca întemeietorul inițierilor prin excelență. Dacă este proclamat strămoșului Homer, acesta se face pentru a scoate mai bine în evidență importanța mesajului său religios. Acesta se deosebește radical de religia olimpiană. Nu cunoaștem esențialul inițiierii socotită a fi fost întemeiată de Orfeu. Se cunosc doar preliminariile. Vegetarianism, asceză, purificare, învățătură religioasă, heroi logoi, cărți, etc., se cunosc totodată presupozițiile teologice, transmigrația și, prin urmare, imortalitatea sufletului. Destinul post-mortem al sufletului constituia, s-a văzut, scopul inițierilor eleusine, dar cultele lui Dionisos și Apollon implicau și ele soarta sufletului. E deci plausibil ca în secolul 6 și 5 să se fi văzut în figura mitică a lui Orfeu un întemeietor de mistere, care, deși inspirându-se din inițierile tradiționale, propunea o disciplină inițiatică mai adecvată, deoarece ținea seama de transmigrația și imortalitatea sufletului. De la început, figura lui Orfeu se ivește sub semnele conjugate ale lui Apolon și Dionisos. Orfismul se va dezvolta în aceeași direcție. Nu este singurul exemplu. Melampus, ghicitorul din Pilos, deși preferatul lui Apolon era totodată acela care le-a explicat grecilor numele lui Dionisos, sacrificiul lui și procesiunea cu Falos. Herodot 2 Roman 49 De altfel am văzut, Apolon avea o anumită relație cu Hades. Pe de altă parte, el încheiase prin a face pace cu Dionisus, care intra în rândul olimpienilor. Această apropiere dintre cei doi zei antagonici nu e fără semnificație. Își exprimă, poate, prin aceasta spiritul grecesc, speranța sa de a găsi prin intermediul unei atari coexistențe dintre cei doi zei, soluția la crizele declanșate de ruinarea valorilor religioase homerice.